الحمد لله حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الوضوء والغرر المحجدون من اثار الذكر باب الفاض زاهد دي داغ فضيله ذكر او فاضل حضرت کي ورغور المحجلون من اصالح رزوق دا ذکر کوي بدر کي ته تمي زمع ثرقاده حجرت خديه او خديه کولی فحضرت دا دي انسان دا ورغور المحجلوي ماکه سرب ظاهر هاي فاضل كريمه الوارث الغرر محجر رغرره ودا مجرس هم سی کیه باغ و فضل الودوی والغرر او مغاتبشی ففضل بانده کما قبل <معكول> باتش ودا <اقدا> منسوبشی نکو حدیثی دا غدر ازی، ایو دعونا یوم القیامة غرم محنجدین، جاگر آج حکیب بشیبکی، دا خدا لفظ تحکیشو، معنوی تحکیشو، غرآ قتند دعوت ویچی زروپین زیدوی، اقرح هم داغ دي او په ورکی زیادتي په لږه صفه اvarphi اقرح حافظه ما اقرح تحديد په واري د تاريخ په او کې يا یا اکثر دی دروصافی ایولاس اكو چې په یوه فقې نو دا فرات اعصام د اعصام دا شوی فرات اعصام داو دا سر حکمت د شو د ماخاو دلاسو انځل د خو انځل کله ما په انسان هغه ګرځي د لاسو د انسان محیت ګرځي چرګې په خندې ورته محیت افخندې <تصفح> د ما فرصه حکمت دي کرن شو چې دا صرف ما څخه حکمت دي چې دایې ما حکمت معلنيه چې ما رسکل ورثار وي چې مخلاص یو دي کنه او بیم مينځو سره هم مال اوگیب تنوریمی زیرہ مذاکری نداوک پا خیمت کی غل سر او مخلاص کری و مخلاص بیپراکی یومد کچھتا موتر بسرکتا موتر جملیو تی موتر جویی شریع موتر جملیو که دی مات سنت ماتن کی افاضل ہیں نعیم بن مجیر رقیل نعیم بن مجیر وشیر فاضل رفیق موابر ذور المسجد وبار شو مہدا کرے ساتھ جمعہ پر انی سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہا و مذمرا ولکی یہ د قیامت پر غو محجل دا صر دا سنا فغانستان کوم نچای چتا قتی پتا سکین اغه دې لا ورځ ته چور رغ دکی غټه کی زی ته کی ما تلحید کی یو جن خبره متويشي یو په دې یادارول مجد فتوقا دایر خلیدار دې چې دا چټ په جمعات په چټ یو د یادې جمعات په چټ باندې اوس جيد دي ته ما پر تاسو سره انا پر ابن سیرین، مالک، سحنون، هم احناف ایدا مقروحه اید. جماعت نظافت پاکار دی دنو خامینا، او دا بوزاغ، بساقنا، او خام حجی و سرے اوزتکی نظام مقروحات با پجمعه کی طاقتی ابنی عباس ابنی عمدی جواد قیل <سؤال> دیعت که روی اتواع نخیلی امضیمات قیل <سؤال> دیعت که احادیسنا اشتیلات پیش کری دارکم اپنی زمزم باندی او ده شید زمزم مقدش و بینید دیدی که زهر شادی جماعت عمره زیو چنند جماعت عمره تلش کوئی چنند جماعت شي شادیان دې جماعت د پاس نه دي یا زه هم مسجد او لیکن دا زه د جماعت تنظیم اورس کوم نه هغه د ستوند کیږي اغا جماع اغا زید جماع تنرے. زاہرم دار بلدہ شبہ دیوان دیم مسلمان ته تبہ تکلیف رہتی گئی. جماع کو سپای بکار دا. زکر دوما تارے امات پر مانا را جماعتنا بیارا جین تلکا امتون باقرا یو سلو صلو اتشکیلی مطلق جماعت دایا خیر امتین اجابیدان کی یو سلو صلو رم جماعت دا انسانانو زا جنان من کله امه شهیدانو سورته نساکی یو تاریخ کله معد کفر او فلوسی من قبل کرن جو مت جماعت پر رات دے ارا پته دے ودیته وې د امه كذلك ولهنا قرنا عن العذاب الى امه هود وهم فيه من مذكور امامهم قداتهم وهي ان ابراهيم كان امه تنقاه لله لا يسلوا سلام كي فهي ملت هذه امه ان گيا د لري نه وي با تل ملت وجدنا بان هذا امتي ذو حرب الاسلام ما میرا غيب وي امت ها جماعت وي چې په هم هر کراج مشي دارا او جماعت چې هر کراج مکليم اختیری ی تصیریی اِلَّا اُمَانَ امسالكُمْ عَلِلَّا وَعَوَتُ احُمْ بَجِن مَا مِن دَعْبَتِن فَذُولَاتِ وَعَلِن يَتِيرُونَ اُتِعَنَهَن كَا تَلِشْهُمْ اَتِعَابُتُ اُمَّتِ وَلِشْهُمْ صور اللہ اسلام امت کر گئی اِنَّ امتیمتیمتیمتیم دیکی خجائمیت بل پیغمبر خنر جی موزودان انسانان طولد پارا ہم دا پیغمبر جی دا خطول دا امتیم دا خطول غرم اوزا ده کمراه دی اومتنا اومتی جاگت ده چه خبر منی دی. دیشگال ده ده چه اومتی کی اضافت تیمی دی. سماع اومت. نار کنا چه اومتی اضافت شو. دا سار دا و دا سر دی اومت خصوصیت شو. محکنی امتونی که او دست نو. او دست خلق ویچ آو. او دست خصوصیات ای امتنی ایم. خدا لگه بیعیده نیم. بینی ساید که اگر کې قاضي به زيو د نورو کې پرزور سمون درا داسول پرزور سمون له دوه مونږ نو کې وای پرارد دا زه هردا چې مونږه وای او بلکه ابراہیم علیه السلام بلغت دسو ساره ده کوي همداسه په کو ثائري او دغاو کرے چې ځایي ابراہیم شان دي د ترمذی کی حدیث دی هاذا وذی من قبل از <سؤال> او دسته دم اخلوان <سؤال> جنبا او نو جاعد کلان او دسته و محقنوه متنک الالا نو قتاو مدغور محجلده نو اغو متهم غره محجلده نو دهیو مسته امتیاده ڈاغی جو ڈاری که پایمی ایسیات اخراغ ڈاو پایی کیفشیتی خاصت اخراغ ڈا خوز حوشیت دیو مد تی ڈاور با همیت ڈا فیدا با وی وی وی وی باها داغا دا سکننید ڈاو دی او دفت ڈاو پا دی تیر خیماند او دفت باندی دا کی فیت ماراثون دی انسان غرمه څنګه دی نه رسید خوښ شه نشو دیو جنا راځیه خبر را دا چې هر مانند پرودو کیشي اگر کې سروایته مو تاځه کولی و وحنه جيدني هم ماته حدیث کې د غورې دي تاریخ ورته ده هم نستا مين تمه یې ده غورته فجر خالق د غورې تعالی حال لري شم و رحمت او صباب وضع کردی او پر اصراف درد کردی بابا تخفیف الولون او داته کی تخفیف پکاردی اصراف ممنو دی من سیدی نماجا عرویت تی زاد هذا فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَصَى وَتَعَبْدَهُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَصَى وَتَعَبْدَهُ وَذَلَمَّهُمْ رَجِينَ مِنِشْكَاتْ وَسَدَقْ مِكَدَى من صَلحَ كَدَى حَدِشْتِينَ رسول الله صحف المجد تیاکون فی حاج الومت قوم تعتدون فی الصهور والدعاء دومت که وی قوم تی په صهور او دعا کې بتادای احمد ابو داوودی کړه مشکات او څه دمنو څه کوي اوی شراب دیته ممنو نه بطولة الغرة والشهر فمن ستعمل قوانة والغرة والفادرات وعلى غين كذالا أصل حديثنا جميلة لمن ستعمل قوانة والغرة والخور صلى هذا حديثنا قد شايري. دو بلچا پر رویت کے دائی زافنشتی تا سیر دا بھررا پر رویت کے دائی پر صنید ناہیم المزمیر خوصیح خبر دارا شاید چیدار تو خرق اصل حدیث بلچا او کو په اژد حدیث نه ای ملم مجمد دان نه راځي دا ورته او اهررا چې دا هغې اکړی ومقادیر کې حاکم قياس را دخره نشتي حضرت رسول الله صلی دامار فور خکمان دیم. بیت توم را حد کی ایتالا ده گرری و ده تحجید با تندی بانی اوبار سی را گرده اللہ سی. ایدا اوبار سی رایش. گررر پدی ترپ رید. سو سویشات رایت ناری. او بیت ترپ پدی ترپ بیت گررر نشول. تندی تحجید کم حدبو ریدی تحجید چا مناکی با رب بیدی چا نیس و عزد نیس و ساک ویدی کمہ صد دارے چید پارکونی را اولوشید تامل حدیث نا دعوتا سا احتمام مالوم شو ری له نو اضافه اصل شو اصول العزه اسلام موجزه دا چې دا شی او د شی آثار ذکر کو دا اهمیت حالات د وحرب د دې باندې بابناي تاوازو من الشك حتى يثبت تر شکنا باوراس نه کړی ترته په حتى يثبت کنه متهني باور وک ما کې دا ورس دې ترې د دې سبا څو کاتي په انسان تاکي هیڅا تفهيم کې پر شکت واکې شي نو مقصد ته نه او قانون ته اشارې راغلا یقین به شک نه زېږېږي او دا شکتني دي او شک راغځي راخه خالي شې کوی خدا خدای وطرحم دهو جه و بعد نتنیم و بعد عمده جه و بعد عباد عمده جه. محنانات کرار ده ده افسح و غطر ده. ده ده هم سوک ده ده. عبدالله دغان ده. امن کعب الانثاری، البخاری، المادر مادر، صحابی دیداری، بل روڑ دے حبیب امن جید اغا هم، نا عبداللہ امن جید دیمارا، عبداللہ امن جید، امن حسین، امن کعب، صحابو گروب ان نوشکای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نوشکای دا رسول الله شکایه رسول الله اسلام معلوم سی رسول مرصوب شي شکایت کو رسول الله سان طرف واردا وا سری کي او خليو دي نه صلات اوپا خير کي راجي کي يحتاج تا خروج الريح کي توانه کي رسول الله صلی الله عليه وسلم ايدايت وکلو او قرا له سر پر شک زرا هي حته عايس ما ساتنه یاري رحم چاو او او زی ابي محسوسی دا شکا ما نوم کوم جوی چې ان شو کې لرسوی لا تم اورجل شکایت اپراشر رسول تاسو دا 12 دا اما شکا مالما رجول خائل شی داغ توجیه نشتی امانا داری شیدی داری شکیاتو که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آغا صلی اللہ علیہ وسلم دا هم بھائی شکا رجول دا رجول خائل بھائی و آم شای رسین بھائی دا توجیه زبط شنه دي تاني حقيح فنواقذ كداذا اي مائم عليك سپېري ون دي خروجين ما تا سپېري موتا د نافذ دي خروجين ما خروج معتاد او مخاجي معتاد دي خوروج معتاد نوي وین تا نه چيوي دي يا بڅ نو نو خپل دي يا د بواثير يونتي وي دي مې مالکه پیمان निजामه معتاد تر سره ما مې ونه داي او دا یو رغن وي دغه کې وری او دا ستا حدیث کې ای تطوظه د کل ساته جواب کوي چې دا تعبدي حکومت دي حکومت دي سب متعبدي دي امام شافعي سے پنين من نه خروج مناسبین خروج د ماخذ معتادن ہر کسو خرور کیوئی موعتادی کو ایماتادی چیمجیت خردی کی قادصت خردی کی خواه او دست ماتی کی دا احنا اپنی منی خرور جنجاس ناقیدی کودا سبیدین نای کودا غیر سبیدین نایی دیواجنہ دام دا ناقیدی او اس دیدی کی خروج دیح و خروج ماتات دیدی سبیرین نا الفاظ داشت را دی حتی ایتنا صوتا ناوی زریحاں. خودا دیم محصد داری څه ده ته یې یا خروج معصوتی یا د ريح د بدوي سي بساو کاتین کان په شک توه کم کثی پر شک توه کی شي او د کمه خبره متعال په تصور متعال کی هغه بدن په شیک پیدا کی اختلاج باین دین نو ظلو انسان پا بدن پارا خصه کیوی. البته بے خزی کے زنی خصه چرا اغرد کی دے اختلاج سسرا دیا دا خروج کی داګه خلفت نتی اختیاج ام امکان لريو خروج لري امکان لري امتیاز لري نو په اساس راځي یا په قوت شمعو احساس کوئ یا په قوت ساميانه احساس کوئ دا حکم په باره د اسمن کې نه دی چې سره کوئ احشم که ده قویت شام خرب شوید. اگر اخبرنم، یقین تگوید یا اکرائی ده مختلفی ده اعتبار وید. اما ده مذکر پر مخصوصه که ده محط احتلاج ده. ده محط احتلاج خروج الهوام <سؤال> مخرج نده. فوجیل مر اچرا دان پیر نفسی دو خروری ریاح محراج نرے دب بودو دے دم الفریز دے خو کل کل مفادشوی سبیلینیو جوششوی ریپ سبیلینی, سبیلینی کے سوکو مسلک د غایت او دا بولوی او څوک مسلک د بولوی د هيذوی یو خلک لري چې مطلقاً په یو د فایده دې دې خلک چې کله نه تر احساس کی صاحب دی هدايته دا مسحبونه دې چې مسحب حدیث ته دا معلوم شولای چې احکام چې حیا نه پکړدار ټیکول فقایدی دا, دا هم معلومات شولای چې پر یا احمند تووجو پیدا کیږي انسان لا په هغه د ویشي د شراب د یو کس نه د شراب او بې محصوصو د غسا ودوم <سؤال> راجع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 وربنا قادر تیاوې شماري په باب تخفيف الليل موصلي رحمت ایک کوشش کے لیے چہ دینہ چیز مات کے سوکھ تو کار وکریشی ایک مال وکریشی وہ جسوب حراز ترن تعین در رتبہ معرفت در رتبہ دا ہڈی رہن شریف ما سے ترتب نو اس پر بابو نے کہے ترغیب دے و ماء تخبیب دے تکریب دیش بیت تخبیب کردے تردین مراتیب دی تر تخبیب مانی زدبان بحمد اکتدیدی کی باب تخبیب دو جو ترجمہ طلبان کردے یو خف فروحمد اومنی دهان یو خفیفو عمر. عمر دیو کان خفیب داگانی. حد محلومن شو شو کم حد کی خفیب. دریشتن باب کی ورائشی بابو لیوی مرد تر مرد تر مرد تر مرد تر. دریشتن باب کی ورائشی بابو لیوی دا غا تحديث شګم دغه په استماع کې تاح پیښه نه ده د مراد د عامرن عامره صنمہ چمرا جی او مکالمہ کې په تطوشن کې تحرید ور شو سفان عمر به تحرید ور شو ها بار بار احمرن کوي باندې بس پدې مخنکی ترجمه مطلب باب نه دیگه قرآنه جنامه حتی نفخه سما صلاح و ربما قارجتا جا حتی نفخه دیگه دیگه افصول ان دو داسته زیگر نشتیم دیگه دیگه دیگه اوید که فلما کانا فی بعد المیت قام رسول اللہ اسلام فتح و الزا او دلیگه من شن معلق شن ثم علقه به چمړي لوخې دوه ځوانو اوذو ار خفيفان یو حفظه شو او به دیره کمي استعمال ولې دا حديث مکه نبات شعرې تغسل إليه. بإيفصل الله ولن يتوزع. وإنه يقول الله بإيفصل يا عمر إننا عثم يقول أن رسول الله سنة التناعي أنه لا ينام قبله. قال قبل قبل قبل عمره بسلاع. سمعت عبيد بن عمر هذا هو عمرويل يقول رؤيا الانبياء هو وحين أنه وحي جادكي هذا حصول العلم فيه هذا ثم قرأي أني في المنام أني أذبح ما هذا هو استداري و وحن مين ابراهيم على اسلام عندهم له اقدام له کوله يتش په خو باندې خپل بچيال عليك وحرب حديث ثم سدي ترشويي ثم سدي راهاني ته را شو درکاتو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم څو رکعات کوي چې دې د شیبه ماږي یو تر ختم باب د کتاب الهدام البته دې کاشته حدیث وصله لسم ده و کانای اسلام ده ها فیلی اتیا فصلن نیوی اسلام در شا سم جایل آمان زیف حصل لاداکتا سم ناما سم قاما سم قالا ناما الغلان یا غلانیم هنید سم قالا لما ها ناما الغلانیم تعداد درکاتونو کم اپس از دا به نشه دو په تخفیف مسلې فقهي د شي سواراي شي او اجتماع باب دا و سره مسله د نوم او د اوزو من نوم مسله ده نوم او دو ازو من النوم. چونت سبحوري چونت سبحوري. تضارت من رس شون نمر بارده غابلوی من النوم. ولم ير من اناف و الناس تديني و الخفقه و دا اهم مسئله یه درې ابو حریثه یه ماصلا ته شوی ده دا, دا مسافه کارکجی مستقل واه ذکر دی انه و د شکووی چې او والا له تحیاته وی او اونا ودسه وای چې پرکوکو کې صورتي خاص وای ښا پرکوکو کې صورت خاص ونی شه په ولر نشي په ولاری با پدا قضیه صورتي خاص وای پرکوکو کې په خپل ذکر کوي مونږ په تټ دی به مدو باندې د شیبه هون راځي را حدیثه ثاني وای ما دې کانو او ستاسو په نشلي چې ماشته دا حدیث ما کړی دی کړی دی بے عدم صحف عزاد خبری پارشکی خبرېږي اوس به ما قصد او داسې تحقیق وکړم به به ما په دې نورو باندې کار کړم الله شکر واڅې کړې خبرو باندې مو خدي خبرو لو پړو دې ټیمه بلغان کړو د خبرو او په کوم تر پرمانه خبرې دي ها منګه مرکز کې څه دې نن په مرکز کې ستېږي مې خبره نه مې مګ مګ په مرته کې تيری در اوسه ها مو خو شی په تا کې چې نه اوسه د څنګ شو بس کومه هوټل ده هغه کار وشه یی هتا په نیټه एकदम حنانو او شهب سره مې دا شی دی سوق سوق وټک لري کینه بچتا ته قانون یو ته تاذیریات کی شه د دې د فاراد دین دغېن سلا پروژنه سمه سره یې یاد تذکر غدې د تایوی دې نوم ملان بیا ناقل دې کولې نو ولولو هغه چې خبره شېده او بابي په مرتقنه داونه کړې وې او بیا خدای باندې مو شولای چې دا یو او د دې دې په شېخه دین علاوه د کشرار زمینه محبت داخو کړی و دې ایمناباته سره و اقا دې وکړ را تا هغه سمخال مقایم اخلاق خاصه د رحمان او کمال الدوله بیا باس صلى الله السلام على فخر ابتدا کول نو افیدی محمد واحد مفرو معطدی کی داغه لو درو له مرصدی ما شوم د او د اړې مخه پټان باي اصلاحات په داخله صلاح کې صلواتي مطالعه د رسول الله صلوات السلام په دره لوزي واحده ته کوم دا غودا سیکړې او په دې کې پا کړې را کړې صار ما له حيوانو قبره ده د دې غداځي وا او دا سکي کفايت شهري گزارا کوي کده ګوري نو ورا غسل و غنه و د شان ګوره دلو دا کوزي چا کوي دا هو زه خلکو مجي ټول د کمالات بابو اس باغد الرو تخفيف کار دی لیکن د څه ته تخفيف هونده پکایته یک بخاری د فکې خواصه ایدار می نمای هر هینی بازار کې شاعت ویو دی که خوره او شانکر کارکی ویوی پر بل دی که خوره او شانکر کارکی تاخبیف نپی دی که مصرد ازباغ ذی کرکی ازباغ حضوی ازباغ حضوی ماش کے سدارہ اغه مرتبه دا چاوي کې اک ماج وی لیکن اسراف نه اند اسراف ند اوود زیادت ند مرات ند محل ند اعضاء هند ایتالی د غریو د تعذیب وخاپه لازم نه مر اتباغ الولي هغه تفصيل کوي ان قاص پیدا مکروهات پاتې نه او واجب پاتې نه د ابن عمر یالله طنه داسر مثلا فی عبدالرزاق موصلند صحیح سند دی تا تفردات او ابن منظر نقل کردی که خط کان ایعصد و ریلی فرزوی سوا مرات. خود حکم د نور اندامن نبی. ذکا دخوت تدویح دیر را دی. بعد ها خلقو دخوت تدویس دیر خطر و پیزار نوی. بعد ها گئی پی زمین من کی خفی چاو همو. او کبه نه ته او د حاضر د ډیرو احتمالات حدیث متصله ګوري کوره تاریخ او ش مولاده نی عباس ته صحابي اسامه بن زید به رسول الله صلی الله علیه وسلم قادم زيد الحارثي دا عزيزه وسامتني زيد الحارثه ان شراحين الكلبي المدني الحب ابن الحب اخبرم دا رسول الله صلى محبوب لا محبوب تاسو کو 2 ناقصو نحب رسول الله صلی الله علیه و سلم ته رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرق کړې ده اصل څه کوو کله چې دوی د کار کې ده رسول اللہ علیہ وسلم کې کار کې ده شروع کوو توله حدیث دینه یسر اتیش خلق دی البخاری نه خپل کړی دو مسلم نه خپل یندار متفقون علیه څالو پرګون شګه او فاجری ټول چې دا وي چې سم متوزا امام محمد حدیث متوجه عنه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه وافشى رسول الله صلى الله عليه وسلم تافر حتى كان بالصحاب حتى چپن او نغرا بقالن اسی شود ونا بودو پس ولم يشبعوا ذولا زينې خلکو ترجمه الطلاب په دي کې ملحوظ کړئ بيوي بي دي بي بي ته تدريس د حديث تلمې معرفت نشته هوې ترجمه الطلاب په باب اتباع الذولې او په ترنیمت الباب پڑی کنی دے فا قلت اما صلاة یا رسول اللہ ترنیمت الباب رسول آمان دے السلات اکو منصوب صلاة یا رسول اللہ یا تصلی صلاة اکو پرفش شی صلاة حضرتی صلاة رسول اللہ رسول اللہ اصنا صلاة امام اکمو لڑا حبر موس استانا مخي يرد تمون منتين هي مزل مزل صلاه امامك فركبا نصوص فرما جال منزلق في منزلق تراغ نظرا فتوزا فاسبغ العذوه ترجمه باطليجي مسلم چنداري جي سما قيمه صلاه ده مورخيم شو فصلى المغرب ثم ناق كل انسان بعيد في منزل سما قيمه الرشا فصلى ولم يصلي دين ومين كم من ذلك موظافي کجام بیانه صلاتین بالتأخیر من من سب من تقرئ بی داوی خدمات وکړو بی عشاء او دوان من دونو پاره قزانو شو که اقامتو شو که دوارو شروع که یومو نشو دامصاله انشاء الله روانا لابن پدوه صبحا اوه طرحت ما اوه اشتما صحا پینزنه وی صحصان جی هاشا کم دقلی کرا اولمان اشفق اقوال انا اقامت ده هر یود پارشتی ی اعزان اشتری. دایو قول امه. اول پار اقامت ده فقط ازان رشتو دینا. درم قولده چه ازان جود و اقامت ده هر یود شواطه حنا بللاول صلی الله علیه و سلم دا دې چې یو مازه د هغې اقامت د نور کی تش دې امام رحمنه پر له الله مو صلی پنځم د هرې د پارزان او شاید اول دې رحمت او ازان د تاسو ورته په یو ځای ولاري طریقه کا دا چت ای دیغه مخردین وینا بيدان اپ کو غوته کین او صحیح جانا نو وار ثوار خبره کوله چې څوک او چنيت کوي دا وی راته اوس په شوی دي چې دا عبادت دې د کبودې دره پرما وکړه چې نیت ویل د نیت کول فرده او دا خلقو دا پارا اعلان دے چیش منشور کیی ہیں حیرانی باسنی چه اعلان نکئی چھنیت او دی اللہ حفر وی خلقونا دینا دا گڑوڑا کیو او چه اعلان کوي او دیشتی سویو دی خوزیو ضداد کرو سکی باید آنچ تکی آمد آنچ داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الویقا ویدا خبردی دی و داغ دکی مختلف و را غیدی دی گانوان چا حر یو دی پاد آزان خامد چا یو نه کردی چا یو کردی بل نکردی کم دکی چا داغ شانتی پرا تکری ریشی داغیم داغ دکی تیمون مسلې یو ټو معلومات شي یو خدامعلوم چې فاضل مبسول لا تنبيه ورکولې شي یو خار نه ښه څه مشل تنبيه ورکولې دا معلومات چې سفر کنه نه دا هم علم شلای چې موزریفه کې د ماخامه نه وروسته کوم څه ښه معلومات او کلیشي او دمو فن مونږ وکښنه تر دي چا دې کنه وله بس کم و اوس وړګېرې راځي په تټی تر 100 د نړۍ خصت 30 دنه یي خو دغه په راتل <سؤال> کې زنه خپل وي دی کې سوي ترتیب دی سوي ترتیب د خپې په